«Перельман таки відмовився від мільйона за теорему Пуанкаре. Знаєш, що він їм сказав? Навіщо мені мільйон доларів, якщо я знаю, як керувати Всесвітом?» «Ти не Перельман. Можеш не кокетувати».